Most a cukros bácsi című mese következzen. Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy tica, egy kisgyerek és egy nagygyerek. A cica egyszer elkezdett nyivákolni. Kiderült, hogy éhes volt. Tessék, kis chica, egyéven. Meg is ette. De mi elfeledkeztünk magunkról? Tényleg, mi elfeledkeztünk magunkról. Mit tegyünk? Tök főzeli. Ó, jó. Meg is ettük. És kész voltunk. Mentünk felöltözni. Fel is oltöztünk. Aztán kimentünk, és megláttunk, a piacon egy cukrosbácsit. Nagyon sok finom cukorka volt náluk és elmentünk, vettünk jó párat. Vettünk málnás cukrot, cukrot és epret cukrot is. A többi gyerek vidáman énekelt: La la cukrosbácsi, la la cukrosbácsi, lá, lá cukrosbácsi lá, lá, cukros lá, lá, cukros lá, lá, cukros és így tovább. Én is Én jó, az ebéd nem lesz más, mint kel Úgy látszik, ő nem szeretne, akkor az ebéd nem más, mint bejbe víz. Nyami! Ami folyik, és nagyon finom, és kakaóporral. Most együk is meg. Meg is ették a gyerekek. Aztán a gyerekek elmentek egy jó hosszú sétára. Visszaérkeztek. Ezt szóval Jó volt ez a séta. Szerintem is. Most menjünk el a virágároshoz venni maminak és papinak virágot. Milyen virágot vagyunk? Gerberáját. Ger a margarin az egy étel. Mm. <gül> Jó, most menjünk gerberáját. El is mentek, és megvették a gerberáz. 500 forint lesz. Ki is fizették a gyerekek. Hazamentek, és érezték, hogy már le kéne feküdni. Együnk, együnk <gül> vacsorára salátát. Mm, miau, miau, miau. Akkor tetónhaladka. Aztán megjött mami is, meg papi is. Jó, de szép virág! Köszönjük szépen! Szívesen! Aztán elmentek a gyerekek lefeküdni, és hall hallottak egy esti mesét, a három kismalatot. Vége volt, és leföködtek. Egy kicsit még karatyoltak az ágyban, aztán elaludtak. Pssst. És itt a vége fuss elvéle, véle, ennyi volt ez a kis mese, ti is feküdjetek le kisgyerekek, takarózzatok be!